Іван Франку, Максим Цюник. Дев'ять ще годин кричав ти, як та штольна завалилась. Де нещасний працював ти, Дев'ять ще годин конав ти? А юрба їх там тіснилась, Слухаючи крику твого, Та рука й одна не ймилась, До рятунку не стулилась. Дев'ять ще годин страшного, Конання ще не за много, Горя випало для того, Хто за весь свій вік не взнав. Дев'яти годин розкішних, Дев'яти новин потішних, В вічній нужді, Сльозах вічних, Весь свій вік не жив, конав.